Capitolul 78 În sfârșit veni și ziua de luni și Filip o cotică în delungatul său chin e pe sfârșite. Cercetând mersul trenurilor, constată că Griffiths nu putea ajunge în seara aceea acasă decât dacă lua acceleratul de ora 1 de la Oxford și bănui că Mildred avea să se urce într-un alt tren, care pornea câteva minute mai târziu spre Londra. Dorința lui era să se ducă să o întâmpine la gară, dar se gândi că poate Mildred ar prefera să fie lăsată în pace o zi. Poate că o să-l anunțe că s-a întors, lăsându-i un bilețel spre seară, iar dacă nu, Filip o să se ducă a doua zi dimineața la locuința ei." Se simțea tare timorat. Era cuprins de o ură cumplită împotriva lui Griffiths, dar pentru Mildred, indiferent de tot ce se petrecuse, nu simțea decât o dorință sfâșietoare. Acum îi părea bine că Hayward nu fusese la Londra sâmbătă după amiază când, înnebunit, plecase în căutarea unui om care să-l consoleze." Filip nu s-ar fi putut ține să nu-i povestească totul și Hayward ar fi fost uluit de slăbiciunea lui. L-ar fi disprețuit și poate s-ar fi arătat șocat sau dezgustat de faptul că Filip mai putea lua în considerație ideea de a-și face pe Mildred amantă după ce ea se dăduse unui alt bărbat. Dar ce-i păsa lui Filip dacă lucrul era șocant sau dezgustător? El era gata pentru orice compromis, pregătit pentru umilințe încă și mai degradante, numai și numai să-și poată satisface dorința. Către seară, pașii îl purtara aproape fără voie până la casa în care stătea Mildred și Filip înălța ochii spre fereastra ei. Nu era luminată. Nu a avut curajul să întrebe dacă s-a întors. Avea încredere în făgăduia la ei. Dar dimineața nu găsi nicio scrisoare de la ea și, când o căuta acasă pe la prânz, servitoarea îi spuse că Mildred n-a sosit Philip nu mai înțelegea nimic, știa că Griffith trebuia neapărat să ajungă acasă cu o zi înainte, întrucât urma să fie cavaler de onoare la o cununie, iar Mildred n-avea niciun ban. Își frământa mintea cu diferite presupuneri în legătură cu ce s-ar fi putut întâmpla. Reveni la casa ei după amiaza și îi lăsă un bilet prin care, calm, de parcă evenimentele din ultima vreme nici nu s-ar fi produs, o invita să cineze cu el în seara aceea. Pomeni locul și ora la care urmau să se întâlnească și, sperând în ciuda evidenței, se duse acolo. O așteptă o oră, dar ea nu a apărut. Miercuri dimineața, fiindu-i rușine să se ducă iarăși la casa ei, trimise un comisionar cu o scrisoare și dădui instrucțiuni să aștepte răspuns. Dar peste o oră băiatul se întoarse cu scrisoarea lui Filip nedeschisă și cu răspunsul că doamna nu s-a întors încă din provincie. Filip se pierdu de tot cu firea. Această ultimă decepție depășea limitele îndurării lui. Își repetă de nenumărate ori că o urăște pe Mildred, că e scârbă de ea și, punând această nouă dezamăgire pe seama lui Griffith, simți că îl urăște așa de tare, încât își dădu seama în ce constă voluptatea crimei. Se plimbă de colo până colo, gândindu-se ce bucurie ar fi să-l întâlnească întâmplător într-o noapte întunecoasă și se infigă înfigă cuțitul în gât, în dreptul arterei carotide, lăsându-l apoi să moară pe stradă ca un câine. Filip înnebunise de durere și de furie. Deși nu-i plăcea uischiul, bea ca să-și uite gândurile lui apăsătoare. Se culcă beat și marți seara și miercuri seara. Joi dimineața se spulă foarte târziu și, cu ochii cărpiți, cu fața subtă, se duse șovăind până în camera cealaltă să vadă dacă a primit ceva scrisori. Simți un junghi ciudat în inimă când recunoscut scrisul lui Griffiths. Dragă bătrâne! Nu prea știu cum să-ți scriu și totuși simt că trebuie neapărat să o fac. Sper că nu ești prea furios pe mine. Îmi dau seama că n-aș fi trebuit să plec cu Mili, dar pur și simplu nu m-am putut stăpâni. Mi-a luat pur și simplu piuitul și aș fi fost în stare să fac orice ca să pun mâna pe ea. Când mi-a spus că ne-ai oferit bani pentru plecare, pur și simplu n-am putut să rezist. Iar acum că totul s-a terminat, mi-e tare rușine și îmi pare rău că am fost atât de prost. Tare aș vrea să-mi scrii și să-mi spui că nu ești supărat pe mine și vreau să-mi dai voie să trec să te văd. Am fost tare jignit când i-ai spus lui Mili că nu vrei să dai ochii cu mine. Scriem măcar un rând. Hai, fii băiat bun și spunem că mă ierți. O să mă simt mai ușurat. Eu ziceam că nu te-ai supărat pentru că altfel nu ne-ai fi oferit banii. Dar știu că n-ar fi trebuit să-i primesc Am sosit acasă luni și Emily vroia să mai rămână singură la Oxford vreo două zile Se întoarce miercuri la Londra, așa că probabil până să primești scrisoarea asta Te-ai și văzut cu ea și nădăjduiesc că totul o să fie în regulă Te rog, scriem și spunem că mă ierți Fii bun și scriem de îndată Al tău din totdeauna, Harry Filip rupse furios scrisoarea N-avea de gând să-i răspundă niciodată îl disprețuia pe Griffith pentru că își cerea scuze și îl scoteau din sărite mustrările lui de conștiință. Omul poate să facă o ticăloșie dacă are chef, dar să o regrete după aceea e un lucru vrednic de dispreț. Scrisoarea ei se păru lașă și ipocrită. Îl dezgusta și tonul ei sentimental. Ar fi foarte ușor dacă după ce ai făcut o ticăloșie, ai putea să repar totul spunând că-ți pare rău, mormăie el în sinea lui. Spera din toată inima că, într-o bună zi, o să aibă prilejul de a-i face un rău lui Griffiths. Dar, în orice caz, în felul ăsta aflase cel puțin că Mildred e la Londra. Se că în grabă, fără să-și mai pierdă timpul cu barbieritul, își sorbi ceaiul și lua o birjă până la locuința ei. Calul abia se târa, sau cel puțin așa îi se părea lui. Nerăbdarea de a o vedea îi provoca o adevărată durere și, fără să-și dea seama, adresă o rugăciune Dumnezeului în care nu credea, ca să o facă pe Mildred să-l primească amabil. Nu vroia decât să uite totul. Sună cu inima cât un purice. Își uită toate suferințele în dorința pătimașă de a o mai strânge odată în brațe. Doamna Miller, e acasă?" întrebă el vesel. A plecat," răspunse servitoarea. Filip se uită la ea cu ochi tâmpi. S-a întors acum vreun ceas și și-a luat lucrurile. O clipă Filip nu știu ce să spună. Îi-ai dat scrisoarea mea? Ți-a spus unde pleacă? Apoi înțelese că Mildred l-a tras iar pe soară. N-avea de gând să se întoarcă la el. Se strădui să salveze aparențele. A, da, cine știe? Probabil că o să mă anunțe într-un fel sau altul. Poate că mi-a scris pe alta adresă. Plecă și se întoarse deznădăjduit în garsoniera lui. Trebuia să-și închipuie că o să-i joace festa asta. Ea nu ținuse niciodată la el și-și se joc de el de la început. N-avea pic de milă în inima ei, pic de bunătate sau de îndurare. Filip n-avea altceva de făcut decât să accepte inevitabilul. Durerea lui era cumplită și ar fi preferat să moară decât să o mai îndure. Ba chiar îi dădu prin gând că ar fi mai bine să termine toată povestea. Putea să se arunce în tamisa sau să-și culce capul pe șina trenului. Dar nici nu formulase bine acest gând, că se și revoltă împotriva unei asemenea idei. Rațiunea îi spunea că timpul va face ca nefericirea lui să treacă. Dacă făcea eforturi serioase, ar fi putut să o uite. Și ar fi fost grotesc să se omoare din pricina unei pațachine ordinare. În fond, n-avea decât o viață de trăit și ar fi fost o adevărată nebunie să-i dea cu piciorul. Simțea că nu o să fie în stare să-și învingă pasiunea Dar știa că la urma urmei era doar o chestiune de timp N-avea să mai rămână la Londra Acolo totul îi amintea de nefericirea lui Îi telegrafie lui unchiul său ca să-l anunțe că vine la Blake Stable Și, făcându-și grabă bagajele, lo primul tren pe care îl putu prinde Vroia să scape din garsoniera sordidă în care îndurase atâtea suferințe Vroia să respire aer curat era scârbă de el însuși. Simțea că și-a cam pierdut mințile. De când se făcuse om în toată firea, Filip avea la dispoziție cea mai bună cameră de musafiri, ori de câte ori venea la casa parohială. Era camera din colț și, în fața unei ferestre, se afla un copac bătrân care astupa vederea, dar de la cealaltă fereastră vedeai, dincolo de grădină și de gazonul casei parohiale, pajiști întinse. Filip ținea minte încă din copilărie tapetul de pe pereți. Aici colo se afla câte o acoarelă curioasă în stilul primei perioade victoriene, făcută de un prieten din tinerețe, al protopopului. Avea un farmecofilit. În jurul mesuței de toaletă erau draperii de muselină cam bățoasă. Hainele ți le într-un scrin vechi. Filip oftă încântat. Niciodată nu-și dăduse seama că toate lucrurile acestea ar avea vreo însemnătate pentru el. La casa parohială viața mergea pe făgașul ei obișnuit. Nici o mobilă nu fusese mutată din loc. Protopopul mânca aceleași lucruri, făcea în fiecare zi aceeași plimbare. Se mai îngrășase puțin și, acum, era încă și mai tăcut și mai mărginit. Se deprinsese să trăiască fără nevastă sa și nu-i simțea aproape deloc lipsa. Se ciundănea ca și altădată cu Josiah Graves. Filip se duse să-i facă o vizită paracliserului. Îl găsi ceva mai slab, ceva mai alb la față și un pic mai auster. Și acum își mai manifesta înclinația spre autocrație și tot mai condamna folosirea lumânărilor în altar. Magazinele orașului erau la fel de caragioase și de agreabile ca și pe vremuri. Filip se opri în fața acelui în care se vindeau lucruri utile pentru marinari: cisme de matelot, prelate, unelte de pescuit și-și aminti că în copilărie simțise acolo fiorul palpitant al mării și magia aventuroasă a necunoscutului. Nu-și putea stăpâni bătăile inimii ori de câte ori venea poștașul, sperând că, doar, doar, i-o trimite proprietărea sa de la Londra vreo scrisoare primită de la Mildred. Dar, de fapt, știa că n-ar trebui să aștepte așa ceva. Acum, când era în stare să mediteze mai calm asupra acestor lucruri, înțelese că, străduindu-se o pe Mildred să-l iubească, încercase, de fapt, imposibilul. Nu-și dă de -a seama ce anume trece de la un bărbat la o femeie, de la o femeie la un bărbat ca să-l facă pe unul din ei sclavul celuilalt. Din comoditate îi puteai spune instinct sexual, dar dacă nu era vorba decât de asta, atunci nu înțelegea de ce stârnește o atracție atât de violentă față de o anumită persoană și nu față de alta. Era irezistibil, mintea nu se putea război cu acest lucru. Prietenia, recunoștința, interesul erau neputincioase în comparație cu el. Pentru că din punct de vedere sexual nu reușise să o atragă pe Mildred, nimic din ceea ce făcea el nu avea niciun efect asupra ei. Această idee îl revoltă. Făcea ca natura umană să pară îngrozitoare și simți deodată că inimile oamenilor au tot felul de unghere întunecoase. Pentru că Mildred se arătase indiferentă față de el, o socotise asexuată. Înfățișarea ei anemică și buzele subțiri, corpul ei cu șoldurile înguste și pieptul plat, placiditatea ei, toate acestea îi întăreau presupunerea. Și totuși, ea era capabilă de pasiuni vulcanice care o determinau să riște totul pentru a și le satisface. Nu înțelesese niciodată aventura ei cu Emil Miller. I se păruse cu totul surprinzătoare pentru firea ei și ea nu fusese niciodată în stare să-i o explice. Dar acum, după ce o văzuse cu Griffiths, Știa că exact același lucru se întâmplase și atunci. Fusese luată pe sus de o dorință mistuitoare. Încercă să descopere ce anume calități aveau acești doi bărbați de putut să o atracție atât de stranie asupra ei. Amândoi manifestau o înclinație vulgară spre glumă care-i la lui Mildred simțul ieftin al umorului. Amândoi aveau o fire oarecum ordinară dar poate că ceea ce o cucerise la ei fusese aerul puternic de mascul, o caracteristică predominantă la amândoi și care se vedea de la o poștă. Mildred tângea după o spoială ieftină de rafinament. Se scutura înfiorată în fața realităților vieții, în special cele referitoare la viața sexuală. Socotea funcțiunile fiziologice drept indecente. Folosea tot felul de eufemisme pentru obiectele banale și întotdeauna alegea un cuvânt complicat în locul unuia simplu, socotindul l mai de bon ton. Brutalitatea acestor bărbați era ca un bici care îi lovea umerii slabi și ea treserea înfiorată de o durere voluptoasă. Într-o singură privință luase Filip o hotărâre definitivă. N-avea niciun caz să se mai întoarcă în locuința unde suferise atâtea chinuri. Îi scrise săi ca să-i dea preavizul necesar. Vrea să aibă în jurul lui numai lucruri care îi aparțineau. Se hotărâ să închirieze camere nemobilate. Ar fi fost mai plăcut și scăpa și mai ieftin. Acest aspect trebuia luat urgent în considerație, pentru că în ultimele 18 luni cheltuise aproape 700 de lire. Acum trebuia să le compenseze printr-o economie cât se poate de severă. Din când în când se gândea cuprins de panică la viitor. Făcuse o prostie cumplită cheltuind atâția bani cu Mildred, dar știa că dacă s-ar afla din nou în aceeași situație, tot așa ar proceda. Uneori se amuza la gândul că prietenii lui, pentru că avea o față care nu exprima foarte viu sentimentele și mișcările destul de lente, îl considerau un om hotărât, încăpățânat și calm. Îl socoteau un om rațional și îi lăudau înțelepciunea. Dar el știa că expresia lui placidă nu e altceva decât o mască adoptată inconștient, care acționa la fel ca și culoarea proteguitoare a fluturilor. Și se mira singur ce lipsit de voință este. Îi se părea că până și cea mai slabă emoție îl poate dobori la pământ, ca o frunză în bătaia vântului, și când era cuprins de pasiune, își pierdea și ultima fărâmă de putere. N-avea nici pic de stăpânire de sine. Părea doar că o posedă pentru că se arăta indiferent față de multe din lucrurile care îi mișcau pe alții. Medită cu oarecare ironie asupra filozofiei pe care și-o alcătuise singur, fiindcă nu-i fusese de prea mult folos în conjunctura prin care trecuse. Și se întrebă dacă gândurile le ajută cu adevărat pe om în vreuna din problemele critice ale vieții. Lui se părea mai degrabă că e purtat de colo până acolo de o putere care e deși la untrică, îi e străină și care îl împinge din urmă ca acea suflare de vânt aiadului, care îi mâna pe Paolo și Francesca mereu înainte. Paolo malatesta și Francesca Darimini, amanți damnați care apar în infernul lui Dante. Se gândea la ce o să facă, dar când sosea timpul să acționeze, se trezea fără să știe de ce neputincios, pradă instinctelor și emoțiilor. Se purta de parcă ar fi fost o mașină acționată de două forțe, mediul și propria sa personalitate. Rațiunea lui era un martor din afară care observa realitățile, dar nu avea capacitatea de a interveni. Era ca zâia cei ai lui Epicur care vedeau faptele oamenilor din înălțimile empiree unde se aflau, dar nu aveau nici de cum puterea de a schimba măcar o fărâmă din tot ce se întâmpla. Sfârșitul volumului 2